6. Strategia bazată pe redenumire Creează un produs nou redenumindu-l. A oferi clienților ceva complet nou este o modalitate excelentă de diferențiere, dar este posibil să nu fie necesar să schimbi ceea ce vinzi și doar denumirea sa. Tyson Foods, al doilea cel mai mare producător și comercian de carne de pui, vită și porc din lume, a început să vândă pui mai mici decât media. Produsul poate că nu ar fi avut succes dacă l-ar fi numit mini-pui, Astfel că l-au comercializat ca găinușe sălbatice, Cornish Game Hands